de identitate noi, pașapoarte, eu știu, cu le care au pe ele un circuit electronic ce magazinează date, informații despre persoana care îl posede, da? Aceste acte nu sunt ele cauza păcatului.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 la suprafață conducători, direcția însă e aceeași. Iar cine se duce la vot, v-am spus și înainte de votare, vă spun în continuare, nu face altceva decât să legitimeze această mascaradă care dă impresia de democ democrație, dar votând cu bună știință, participând cu bună știință, la mascarada asta, își votează proprii călăi. Călăii lui, călăii copiilor lui, călăii viitorului țării lui. Linia pe care merge și România și lumea întreagă este una trasată de mult în cercurile oculte, știți, bine, ale drama care nu urmărește decât îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu, Apoi controlul, îndoctrinarea și îndobitocirea celor care mai rămân. Acum câteva zile, un mare mason spunea că scopul nostru este să înjumătățim populația globului și pe cei rămași să-i controlăm ca fiind muncitorii noștri, sclavii noștri. Nu știu dacă veți mai auzi Ceea ce v-am spus, ceea ce vă punem în continuare, că acest plan era de mult stabilit și nu spre binele oamenilor, nu spre binele omenirii, ci din potrivă spre decăderea oamenilor și a omenirii, preinstalarea instalarea unui regim haotic, atât religios, atât din punct de vedere al credinței. Cât și din punct de vedere economic și politic, ca prin această criză falsă, creată, premeditat, să apară și nevoia unei salvări, a unui mesia, până la urmă a unui salvator, care vine să instaleze o societate prosperă, bună, stabilă a viitorului. Și vă recomandăm cartea aceasta, care a apărut acum 20 de ani, 22 de ani, în America, Război împotriva populației. Anul trecut a văzut lumina tiparului și la noi în țară, la editura Provita Media. Profesora Jacqueline Caston de la Universitatea Humboldt, din America, prezintă cu date foarte precise, adevărat, scientifice, despre manipularea pe direcția pe care a luat-o omenirea, dirijată, într-un mod voit, spre o îndepărtare de Dumnezeu și chiar de umanitatea ei proprie. Deci, mersul firesc natural. Și anume, câteva idei importante sunt următoare. Ideea că lumea e într-o criză demografică, adică s-au înnunțit oamenii așa de mult încât nu mai au cu ce să se hrănească, nu mai au cu ce să se întrețină, resursele sunt pe terminate și atunci e nevoie să se mai extermine chiar în cuvintele astea surplusul, mai ales cel sărac cel care nu se poate întreține. Apoi e, promovarea unei libertăți, între ghilimele, care duce de la mișcări potrivit firii, la mișcări împotriva firii umane. Cunoașteți bine împătimirea de natură sexuală, da? Care a dus la promovarea unor legi și acum de curând și România a fost invitată de Consiliul să accepte legi care legi care permite și încurajează căsătorile homosexualilor și toată prezența lor în societate, toată a lor în societate. Altădată, dacă țineți minte, cei periculoși pentru societate erau închis, inospici și tratați. Lucrul acesta trebuie făcut într-o societate sănătoasă sau normală. Numai că acum Sub pretextul minorităților, libertăților minorităților, iată, acești bolnav de voie, de bună voia lor, de bună alegere a lor, o trăvesc în continuare lumea și îi duc mai departe păcatul până Dumnezeu știe unde, cât îl mai rap. Ideea este ca noi să fim obișnuiți cu ideea asta, de toleranță. A treia sugestie, de a fi toleranți cu păcatul, cu ceea ce face altul împotriva firii lui și a ta, sub mascarada și sub justificarea asta a libertății drepturilor omului. Și apoi, ca o soluție la, cum să zic, criza asta, pe de-o parte, demografică, care atrage după ea o criză economică, da, fiind prea mulți oameni pentru prea puține resurse, criză falsă, inventată, da, de mai mari nevăzute a acestei lumi, apare Soluția acestei societăți durabile, ne aducem aminte deși în vremea comunistă era, erau acești termeni, exact la fel, dar controlate, planificate. Tot era planificat, dacă țineți minte, și în comunism. Ei bine, comunismul de nivel global va uh, impune un control nu numai asupra vieții, asupra nasterilor. Lucru de care se ocupă înspre mele educația sexuală. Pervertirea mai corect și îndobitocirea prin păcatul acesta al desfrânării a tinerilor. De la cele mai de vârste. Și și iată controlul asupra morții. Adică cei care sunt invalizi sărași, eu știu, fără casă, de ce se mai împovăreze societatea? Și vă spun că există state unde această crimă, acest genocid, e legalizat și împlinit. Unde mai e iubirea de oameni? Unde mai este dăluirea pentru celălalt? Mântuitorul Hristos ne-a avertizat asupra acestor strântorări, ale lumii, spre finalul vremurilor acestora, când ne-a spus că dacă el va veni, va mai găsi oare credință pe pământ. Ce credință este aceea când lumea întreagă e învățată și e drogată să accepte că închinarea adusă fiarei, adică sistemul politic, asta e fiara, care pregătește terenul exponentului ei, adică al lui anticriște. Un sistem politic, ideologic, gata, s-au pus la punct de mult după principii anticristine, ca să obișnească lumea cu ideea că e nevoie de o ieșire din criză. Iată ce zice această profesoară, Ce e nevoie de e, instalarea, da, unei idei că producția de hrană la nivel mondial pe cap de locuitor și resursele e, minerale scad. Că perspectiva eco economică umană s-a înrăutățit și, din potrivă, ea a devenit mai sigură și mai prosperă la toate standardele obiective disponibile. De aceea nu sunt cele mai importante afirmații făcute de, către susținătorii planificării de stat a populației. Lucrul cel mai izbitor este faptul că lumea se confruntă cu o problemă fără precedent care a luat proporții de criză ce sfidează toate metodele cunoscute de soluționare. Așa e, e promovată starea actuală a lumii, a lumii ca o criză da, economică, demografică, eh, politică. Și atunci, iată ce zic. Că din moment ce toate instituțiile umane cunoscute se prăbușesc și vor continua să se prăbușească, așa cum induce sistemul, ideea, da? Ele trebuie, în aceste noi circumstanțe abandonate și înlocuite cu altele. În primul rând, printre aceste instituții care se presupune că s-ar prăbuși, se află mecanismul de piață. Apoi, și instituțiile politice, democratice și de votamentul față de stat. de asemenea, sunt considerate nepotrivite pentru noile circunstanțe. Ba chiar și familia tradițională este etichetată ca fiind pe care de dispariție din cauza inabilității sale de a se adapta la situația creată. Apoi, noile programe școlare de educare, aș zice reeducare, a vieții de familie și de educație sexuală, de exemplu, pun accentul pe declinul familiei tradiționale. Și înlocuirea acestor instituții cu forme noi, opționale, cum sunt, da, prostituția și parteneriatele homosexuale. Nu mai constituie nicio surpriză afirmația că învățăturile morale și etice trebuie abandonate. Sfântul Antonie cel Mare, pe care l-am prăznuit ieri, da, 7 ianuarie, spunea că va veni vremea când oamenii vor înnebuni. Și vor zice celor care nu sunt ca ei, că ei sunt nebuni. Că aceia care nu ascultă, sau nu se integrează în mișcarea lor, sunt nebuni. Dar prin ce se caracterizează nebunia? Spiritul. Salmistul ne spune, în sufla de Duhul Sfânt, zis acel nebun în inima lui, nu este Dumnezeu. Deci nebunia, sau, iată, răzvrătirea în cele mai agresive, până la urmă, moduri, modul. Și cazul duce la această răzvrătire față de Dumnezeu. Păi când, cândva în istorie, s-a cultivat cu atâta agresivitate ateismul? Când au apărut articole, studii, științifice între ghilimele, împotriva Lui Hristos, mai multe decât astăzi. De ce nu apar pe National Geographic, pe Discovery, posturi evrești, de știință, reghilii reportaje sau studii împotriva Lui Buddha, împotriva egiptenilor, și tocmai de promovare a acestor togânătăți antice? De ce nu mai împotriva Lui Hristos? Pentru că diavolul? îi mișcă împotriva adevărului pentru el de la început e ucigaș de oameni și dorește ca tot mai mulți oameni să intre în mreze, să piardă mântuirea prin această îndoctrinare cu necredință, cu idei împotriva adevărului, împotriva lui Hristos. Vă spuneam că au fost multe manipulări legate de vaccinul cu bucluc, da? Iată ce s-a petrecut în Filipine, când, în 1996, tot America le-a dăruit uh, multe uh, vaccinuri, da? Pentru o cauză nobilă. Zice, Asociația medicală filipineză, în 1996, a făcut publice rapoartele unui studiu care arăta că vaccinul antipestanos făcut femeilor conținea un medicament abortiv, deci care le provoca avortul. Ei bine, vaccinul ăsta, făcut acum pentru prevenirea, preghirimarea cancerului de foluterin, era din potrivă, făcut ca să inoculeze, să în injecteze infertilitate la fete. Și acum vedem cum să leagă această măsură a Guvernului României cu planurile spuse de acel mason de uh, a populației, de amestire, de otrăvire a ei. Acum vreo două săptămâni citeam în presă că o fată din Marea Britanie a paralizat în urma acestui vaccin. Bun. Iarăși, în Peru, un alt scandal, datorită unei măsuri legislative care promova sterilizarea forțată a femeilor, care a dus la multe decese. De, în rândul fel, femei. Apoi, e... iată, asaltul hotărât împotriva familiei servește unui dublu scop, de diminuare a atractivității familiei și a doilea de discreditare a autorității morale a părinților. Problema familiilor este că ele produc și hrănesc copiii. Dar legătura dintre părinte și copil este în mod special strânsă. Și pentru un individ a face copii înseamnă nu numai să creeze noi ființe umane, ci să-și creeze de asemenea legături durabile pentru el însuși. Familia tradițională care are ca centru pe Hristos. Da? Și dragostea jertelnică a părinților pentru copii, a copiilor între ei și a părinților între ei, e înlocuită cu ideea de cuplu. Ați văzut și dumneavoastră, nu mai e nevoie, nu mai auzit familie, în filme nici atât, e numai un cuplu, deci total nebinecuvântat și mai mult de atâta e încurajată despre până peste 30 de ani, 30-35, când avea atunci este și statistic dovedit și în această carte, apar primii copii sau primele nașteri la femei. Studiile de, din America vin să confirme ce se întâmplă la noi. Dacă altă dată în familia noastră tradițională copiii veneau cât mai devreme, și cât mai bine prin asta, pentru că atunci e organismul curat, proaspăt și fără complicații. Mai târziu, când după atâtea și atâtea păcate, copiii preiau din zestre aceasta păcătoasă și vin foarte târziu, dacă mai vin, deci vin cu probleme. Și altă idee promovată de această mentalitate anticrestină este că prezența copiilor într-o familie tânără este o adevărată epidemie. E o boală care trebuie extirpată, care nu trebuie să existe. Cine a mai văzut? Vă spunem noi care botezăm și care ne înfiorăm că nu mai vin părinți tineri să aducă copii la botez și deja trecuți, eu știu, de maturitate, încât ne minunăm că mai vin chiar copii la botez. Dureros, trist, într-adevăr, și cu toate astea, vedem că, așa zici și credincioși, acceptă ce li se spune de către sistem, de către fiară. În continuare, Termenul ăsta de fiară o să-l recunoașteți și pe față în ceea ce veți vedea zilele care vin, când noul ales, între ghilimele, impus președinte al Americii, va fi instalat de către un episcop homosexual. Un așa zis episcop pe istașa nauhar de la Dumnezeu, anglican, care s-a declarat împotriva firii și a Dumnezeu. Ce ne facem noi așa? Asta e întrebarea. Ce facem noi? Când iată călăii din fruntea țării, vin și ne încolonează așa, prin legi, pe o anumită direcție. Întâi de toate să nu rumegăm, să nu mestecăm,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 Ideea însă este de inoculare a acestei gândiri că tatăl îți vrea binele și că trebuie să te supui lui mai mult decât familiei părinților tăi, lui Dumnezeu însuși, așa încât mâine poimine cine știe când vom vedea sau vom fi legați și la mâini și la, guri, la gură, încât nu mai putem să spunem sau să zicem nimic, pentru că e ori antisemit, ori împotriva siguranței statului, ori îi promovezi terorismul și fundamentalismul, ori promovezi ceva împotriva igienei sociale. De aceea nu e încurajată, ba chiar încă o dată încurcată inițiativa de a e, crește omul singur produse alimentare, de a cultiva fie pe câmp, fie crescând animale. Nu e încurajat, nu va fi niciodată și vor fi și mai multe frâne puse pentru că statul, cezarul cel nou trebuie să coordoneze toate resursele de hrană, de hrană pentru a preveni abuzurile și iată Dezechilibrele în evoluția demografică a lumii. Acestea sunt planuri anticristine, antichristice, planuri diabolice, de fapt, care urmăresc degradarea omului, degradarea omenirii, îndepărtarea oamenilor de credință, încurajarea pasimilor omenești. De aceea vă spun și Poate să mă crede, poate nu. A, acum am prins ocazia și chiar m-am simblat cumva singur ca să vă spun acum, pentru că este și momentul ăsta cu scandalul cifurilor, da? Când unii părinți spun că nu trebuie acceptate, alții, zic că e, părinte, recutare, vede... Pericole acolo unde nu sunt. la da. mai ales cei oficial. Vreau să vă spun că nu tot ce zboară se mănâncă. Pe de altă parte întăriți-vă în Întăriți-vă în nevoință. Învățați-vă să țineți postul. Nu e greu, e foarte ușor. Nu-l țineți singur.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 și zicea, până vine mai cresc eu un pic. A crescut, trenul a oprit, tânărul a zis, stai că beau o bere. Până pleacă, eu îl prind în mers. A pornit trenul, tânărul a început să îmbătrânească. A început nice, nu mă mai doare, mă doare spatele, piciorul greu. A început să alerge după el, trenul a prins viteză. Iar omul ăla, deja bătrân, n-a mai prins ocazia să se urce în tren. V-am făcut o analogie cât se poate de accesibilă. Așa se întâmplă în viața spirituală, când amâni clipa întâlnirii cu Dumnezeu, clipa îndreptării vieții, clipa focăinței, vei înțepeni. Te vei obișnui cu păcatul și vei zice, a, păi de ce mai târziu. Iar când vrei să te miști, ești deja formatat, ești deja înțepenit încât nu te pot mișca, nu te mai pot mișca. De aceea vă spunem, trăduiți-vă, învățați să țineți post, pentru că dacă nu ne trăduim acum, când putem, și când avem ocazia de a ține post de voie, când va fi postul de nevoie de, datorită acelei, între ghilimele, crize a alimentelor, vezi zice, Păi da, m-am cu ciocolată, vreau ciocolată." M-am cu prefabricate." Cum să mănânc eu grâu în colțit? De exemplu. Tot tocmai asta este ideea că diavolul azi nu mai merge pe principiu moartea sau mărturisirea lui Hristos, da? sau slugărnicia și fericirea aici pe Pământ. Acum zice diavolul, hai să le încurajăm patimile, pentru că mai târziu vor fi ai noștri fără să mai trâjnească deloc. Dar De eu vă spun, nu pâtați toate plăcerile lumii, pentru că ele vă vor otrăvi mai târziu și nu vă vor mai lăsa să vă mișcați, vă vor însepeni. Da? E valabil pentru noi toți acest avertizment. Închinarea la fiară de care vorbește Apocalipsa nu trebuie să fie neapărat o, o prosternare publică, eu știu, cu fața la pământ în fața unui ecran sau unei hologram a Marelui e, Președinte și Preot Mondial. Nu neapărat asta. Închinarea față de fiara apocaliptică a necredinței este ascultarea de acest sistem anticristic. Da? Și de asta vă spunem. Întăriți-vă în credință. Cereți de la Dumnezeu înțelepciune luminarea minții ca atunci când veți vedea și mai pe față manifestările acestui sistem anticristin să luați poziție și să rămâneți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 mărturisiți din lașina disperării. O găsiți aici. Veți vedea prin ce au trecut. Citiți-le și întăriți-vă în credință. Pentru că mai târziu nu vor mai apărea cărți de În România îmi spunea un credincios din America a venit la noi în țară e libertate mai mult decât, toate, decât în toate țările Europei și ale lumii în care el a fost. Încă apar fărți necenzurate. Încă se mai poate spune adevărul.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 Ați văzut și dumneavoastră? Evreii din Rusia au oprit gazele atunci când bombardau mai, mai virulent evreii ținutul gazei, ca lumea din Europa să nu sară împotriva acelui masacru, acelui genocid <coughs> și să zică avem probleme cu gaze, trebuie să ne ocupăm de el, de nostru, nu Lumea să se ocupe de misile și de cum să zic, problema existenței de pozi pe alta. Iar prin nepăstare și prin neluarea de poziție să fie încurajați vrei să bombardeze pe cei care îi vrăjmășesc și pe cei pe care ei însi îi provoacă. Deci, asta vă spunem. Luați aminte, rugați-vă la Dumnezeu să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 ne destupăm ochii, ne trezim din această hipnoză socială. Vedem că, din punct de vedere omenește, soluțiile sunt puține. Numai că așa erau și când cândva în Egipt, într-o robie la faraon. Chisosul și totuși, Dumnezeu le-a trimis pe Moise, care i-a scos din acea robie.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 Domnul este întărirea mea de cine mă voi temi. Domnul este ajutorul meu de cine mă voi șicoșa. Zice Psalmist. Păi într-adevăr, dacă Hristos, Dumnezeu este de partea noastră, cine ne turbură, cine ne poate uh, gâlti cumva de pe calea aceasta mântuirii și a dezvoltării spirituale încât sporim rugăciunea, să sporim și mulțumirea față de toate binefacerile primite, pentru că ăsta este un lucru pe care noi uităm de multe ori să-l facem. Să mulțumim Lui Dumnezeu. Și având ca temelie mulțumirea Lui Dumnezeu, ca euharistia în limba greacă, pornim cu nădejde și în viața de zi cu zi, și în Liturgia de după liturghie, că suntem împreună cu Hristos și că împlinim voia Lui. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite, pentru puterea și harul și înțelepciunea pe care ne-o dă și pe care noi suntem datori să o lucrăm, să o dăruim mai departe celor de lângă noi.